Jenny och vänner har varit på semester i några veckor. Hoppas ni har saknat oss. Jag kanske är lite ringröstig idag men hoppas att det ska gå bra. Som tur är så har vi en god gammal vän med oss i studion. Maria Pizzeria, Maria Malle. Välkommen. Hej. hej, hej. Hur mår du? Jo, det är bra. Hemma från London en sväng, hemma i Sverige. Ja, det är väldigt skönt att vara tillbaka och testa på lite nya grejer och ha en liten paus också. Maria bloggar på Rodeo, precis som vi gör. Sen årsskiftet, hur känns det? Det känns väldigt bra. Det är väldigt skönt att ha ett hem i Sverige. Vi försöker samla alla som vi gillar under samma sajt samma så att vi kan hänga tillsammans. Det ja. känns bra. Ja, vad gör du här hemma just nu i några dagar? Um, jag har försökt att ha lite möten och träffa lite folk och se hur saker och ting funkar här jämfört med London. Det har varit att varje gång jag är tillbaka så är det bara liksom några dagar hänga med kompisar och sen åka tillbaka. Men just nu så är jag här ett par dagar extra så jag hinner göra allting som jag vill göra och paila läget lite. Kolla på party next door. Ja just det <laughs> vad, vad skulle du säga Att du pysslar med när du inte bloggar I en kort mening För de som inte vet <laughs> Allt och inget Nej jag vet inte. Det är så mycket som pågår Så jag har just nu börjat frilansa Så det blir mycket små grejer som dyker upp Men det är väldigt kul Det är mycket som händer Mycket mod, relaterade saker och jag, yeah. vet, jag vet att du, att du är Svinbra på musik också det är därför du är här. Bra. Uh, var det svårt att välja låtar? Vi, vi får göra någon slags uppsamlingshit idag i januari vänner eftersom vi har pausat lite. Så det blir liksom lite goa grejer från senaste månaden kan man säga. Mm. Hur har du tänkt? Um, nej, jag har väl tänkt... Alltså det, det börjar bli vår nu så jag har tänkt på glada låtar som får ändå komma över. att Det fortfarande är lite kallt men det är soligt. Så... So bra tema. Wow. <laughs> vi behöver som vanligt med något uh, som vi gillar extra mycket, jag och Peter. Det här är faktiskt sprillans, sprillans nytt. Det blir premiär, så någonting supernytt har vi i alla fall, så kan vi spela våra gamla gåringar sen. <laughs> Mannen, lämna min ansikt. Jag är niggit, annars tack, annars stick. Faka allt. Para finns, bara fans. Bam. De är årad vill Veta namn. No. I'm fucking dura taga, I don't stand. Gada, gada, gada, gada, gada, gada, gada, gada. Gärda Gärda Gärda För vi är aldrig på listan Men du ser mig ändå vi bara en tank Att stå där, fiska ja, på flow Du vet jag har en galen RZ I ditt slag, om du tror på Mirakel då du borde tro på Dissan, för det här är ingen diss Showen alltid tung, ingenting är nytt Allting är påhittat Precis som pengar, guld, diamanter och alltid Andra som glittrar, denna Gärning stil, ja den diggas och den jag tappla på med tanken att get du i låg med så du lyfter mannen lämna mina sitt yani get ana shtak ana shtak fucker art parafins parafuns bom dom är orad vil vetar namn no. fucking do där tagga ana stars yada yada yada yada yada yada Gärda Gärda Gärda Gärda Gärda Gärda Gärda Gärda Finns det ingen gadda som en OIM-gadda Gärda kan gå in och medan männen går i städa Se mig vart du är för jag kan inte säga här att du fast på toaletten och kan inte sluta snäva Men det är förståeligt Inte att det är lätt att vara tålig Inte att det lätt att vakna upp på morgondagen utan att känna sig hårsi Du har uh, aldrig varit på någon gada bram Tror inte ens att du sett någon arm Faka alla dom som tror att hon vet om kan Borangada är med kan Du gada oss det gos om Mannen, lämna min ansikt Jag har ingit en ashtag, en ashtick Faka allt, bara finns bara fans Dom är vet namn. nam Fucking durad, taga anastans Gärda, gärda, Yada Yada Yada Yada Yada gärda, Yada gärda, yada Gärda, gärda, gärda, gärda, gärda, gärda, gärda. Gärda. Det är Hafla, det är Ali Det är Gadda, Brod, det är Bali Kollabor nu, vi I som Maddy Alla garder känner sig nadi lay är Layback, men molly be Mali Vi hackar send och sen drar the din fest, nu blir grabbar från väst Fuck upp hela din party Har the light skin som begär sig De kallar mig för Sean Carter Back oss nu, men aldrig då Kolla, snart vi har staden Bitch, lämna min ansikt Hoppa på diken och sitt Gör en 360, sen flip Fly in och ut man lämnar mina ansikten, jag är inte git, annars tack, annars tack, fucka allt, bara finns, bara fanns. De är oerhört vinn, no. fucking dura, tackar, annars stans. Hjärta, hjärta, hjärta, hjärta, hjärta. Vad för Gada med Mahan och en massa gäster, finess, samboy, Adam Kanjama? Vad tycker du, Maya? Vilken hit? Det är en fet. Jag tycker att det här är vasta antemet på något sätt. Uh, jag tror att det här kommer funka skitbra. Ja, alltså jag bara tänker på att... Jag vet att folk i London skulle tycka om det här jättemycket. Mm, -hmm. så det fast det att... är på svenska. Ja, men gud. Folk älskar sånt. Och typ när jag låter på andra språk och bara sjunga med. Jag vet att folk älskar svenska också. Så om de hade hört det på det här sättet... Du får börja spela den ut ja. <laughs> Jag får introducera det. Uh, Babak, alltså, från uh, RMH, där management uh, som har Silvana, Imam och massa andra grymma, var här för några veckor sedan och uh, då pratade vi om just det där. Att det känns som att svensk hop har blivit så pass bra så att den skulle kunna funka utomlands fastän inte folk behöver vad de om. Uh, för att det är liksom bra energi och sådär. Yeah, exactly. uh, ja, exakt. Ja, Vi får väl se. 2015, året, då det exploderar. Kanske, kanske. <laughs> i alla fall på hemmaplan. Uh, vi fortsätter med någonting som känns väldigt brittiskt uh, och som du också spelade förra gången du var här. Uh, det är väl snart ett år sedan, kanske? Eller? Gud, det känns så himla, himla länge sedan. Länge sedan. <laughs> ja, jag tror det. Uh, vad är det vi ska lyssna på? Det är AJ Cook och Hannah Diamond. Vad har du tagit med det? Um, nej, jag tycker det är jättekult för jag kommer ihåg senaste gången jag spelade och du har väldigt... Cool, det är väldigt coolt nu att se hur PC Music har det är ju blivit Featured överallt och Hur folk ser det som ett fenomen Och de var South by Southwest Nu så bara se Hur det växer och hur mycket mer Uppmärksamhet de får mm. ja Lyssna take it slow <laughs> bon Är det som du tycker är extra bra med den här musiken? Um, en låt känns som en, en liten era av ens liv. Det känns som en era av ens liv. Typ, när jag börjar lyssna på låten så känns det som när man är ung och kär. Och sen så går det ner lite när man är lite osäker. Och sen så tar den upp det igen. Han när hon sjunger liksom, When I Think Of You och typ sådana grejer. Det, blir liksom, inte, det är som en liten saga mm. av känslor. Lite flickrumsvibe. vibe Ja, och väldigt exakt. Rosa, på ja. <laughs> kan man tröttna på det här? Um, jag tror att det är väldigt svårt att lyssna på det här hela tiden. Mm. Men det har sina perioder. Ja, ja vi känner lite samma sak. <laughs> I, inte i för långa sjok, på något sätt. Men vi fortsätter lite på det gulliga spåret. Jag gillar ju ett gäng som heter Sickomob väldigt mycket. Och här är en låt med dem som heter cool aid Som jag tycker är extra bra just för att den är så himla Gullig. Watchin' out from my haters, keep it right for the laser. I'm cruising, baby. I got hoes, ask my neighbor. See you haters, made me greater. Team ball like the Pacers, and we going against the Lakers. And I feel like a Raider, on ice like a skater. Shoes, animal, Gator, knock on my hip like a pager. For cars, different flavors, money sharper than a razor cherry rocks, out of the call of cravers. Look a bitch, now I got paper, berry jugs and my flow. On a manf you ain't know. no bitch, no toe-do You got the juice, orange Porsches, flavor orange juice Apple Benz, Bentley color blue Prep we in my cup and roll, so And the lead like a racer watching out from my haters Keep a rifle with a laser, no lackin' now later Foreign cars, foreign flavors Like Kool-Aid, baby Getting sayin' bout the haters So the two with me, baby Ain't paranoid or shit, it's just no fool, let me, baby In a nice Kiwi ride Come cruise with me, baby And I lead like a racer watching out from a haters keep it right for the laser come cruise with me baby i got red bottoms on my feet no love i stepped on the road but i got your mortgage on my wrist king touch your hair yeah let's go purple lane i be leaning over as fuck room with circles black phantom coming out later looking like a big girl girl we smoking pounds, oh gee that's what's ain't no cologne like i run the city something's just like aquapon beach we smoking fruity pounce baby Get taller right, baby. Fuck the bitch down, Now crazy and they be my baby. Better single life, on baby. great push, cool. Out truck off the red cherry the truck, all And the lay like a racer. out for my haters. Keep a rifle on a laser. no väldigt, väldigt svårigt. <laughs> vad får du för tankar när du lyssnar på det här? Det är lite svårt att höra vad man säger ibland men det spelar faktiskt ingen roll. Nej. Om du får en att bli glad så är det lugnt. Det här, uh, Schengen Boppin känns som att den är ganska svår att bli så arg på. Ja, det är omöjligt. Sjukt <laughs> söt. Sikkom cool aid. Uh, just nu i London, vad känns det som att man uh, lyssnar på och tycker är coolt just nu? Um, för mig är det fortfarande väldigt mycket Drake. Mm. Um, jag vet att det är Drake-kväll igen i april så räknar vi bara ner till det. Drake-kväll? Ja, det är bara Drake en hel natt. Jag tror vi kanske snackade om det förra gången. Mm. Men uh, de har tagit upp det igen och det ska bli så himla kul för att det är nya låtar. Men vad är det Det som en klubbkväll där någon bara så här spelar Drake nonstop. Ja, det är en klubbkväll med olika DJs och alla mixar på sitt sätt. Men hur, Drake. Men hur var det sista? Det var väldigt bra för den här gången också men det var, det var precis innan de nya låtarna läckte ut från förra albumet så det var ju ändå bara gamla samma. Men mm. nu ser är det alla nya låtar från EPN och från albumet. Vad, vad tyckte du om det senaste? Jag tycker det är jätte jättebra. Men, men det känns som att man måste väl lyssna på något inhemsk. Är det bara PC Music för hela slantan? Om man går ut och klubbar i London? Eller vad är liksom lokala favoriterna? Um, det är ju väldigt mycket ja, hiphop och R&B. Hip det är väldigt svårt att hitta P PC Music-kvällarna. För det är, de är väldigt nischat och inte så himla ofta. Mm. Um, och på väldigt små ställen också. Jag brukar faktiskt inte gå på de kvällarna. Det är lite bedroom music för mig, eller när jag är själv, tror jag. Ah, ja, okay. um, men när jag går ut så är det mest hiphop, R&B fortfarande. Och det utvecklas väldigt mycket nu. För de diggisarna som var stora förra året har ju blivit jättestora nu. Så nu börjar de nya yngre komma upp och det är jättekul att se hur de mm. mixar. Spelar du någonting? Um, jag har blivit bokad två gånger, men... Jag funderar på att lära mig så... Bara Drake hela kvällen. <laughs> för bli min niche. <laughs> Men uh, du ska spela någonting nu med en tjej från London. Mm -hmm. Vad ska vi höra? Uh, Ett al et Ali. <laughs> Ett Ali. Mm. Uh, Jättegillig tjej från London som jag träffade. Mest för en furry shoot, faktiskt. Men uh, hon åkte med PC Music-gänget till South by Southwest. Så kommer explodera snart tror jag. Inte riktigt lika um, hetsigt som uh, Peace Music-gängets <laughs> grejer. Nej, mycket mer lugnare. Mm -hmm. Så fin. Only You med Ett Ali. Jag tror att jag såg henne någonstans på Ryan Hemsworths uh, de här Secret Songs-samlingarna som han gör. Ja, hon har är, hon är utvecklat sig himla mycket och verkligen valt ut väldigt bra personer att jobba med för som en ny... Eller hon har ju på i kanske tre år nu, men att få den chansen att verkligen välja de personer man verkligen vill jobba med, jag är jätteglad över att hon har det. Mm. Ja, men Det låter jätte, jättebra. Uh, en låt som jag har missat för att jag har varit på semester <laughs> i ett land som inte hade så mycket internet ett tag. Uh, uh, Grimes nya låt, Reality, har du, har du lyssnat på den? Nej, jag har faktiskt inte lyssnat på henne innan. Bra. Då behöver jag känna mig så dum. <laughs> Men en så himla himla söt och poppig Det känns som att hon borde kunna liksom ta det till nästa nivå. Hon har ju varit lite så här avig och svår. Och det gillar man ju, mm. såklart. Men har ju verkligen en så här sjuk känsla för melodier. Och så här riktigt bra pop. Vi ska se ja, vad exa. du tycker om det här. Det ska bli spännande att höra. Hur bra är det här? Fett, fett bra. Så fin. Uh, du, du tyckte att du kände igen lite referenser i detta? Ja, det, det går inte att inte tänka på Kate Bush. Vad är det som du tycker låter Kate Bushit? Gud, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men det flyter ihop så himla bra. Och liksom hela melodien och hela... Ja, jag håller verkligen ja. med. Och det, det känns ju som att det, hon har ju verkligen varit den här stora referensen för jättemånga Ja men Sen hon höll på, såklart. Men, men de senaste tio åren så är det ju många som har, har låtit uh, som att de har lyssnat igenom hela hennes uh, diskografi. Typ. <laughs> men, du sa att Kit Busher har, har gjort någon slags uh, comeback på mm. den nyligen. Ja, men det var nog ett par månader sedan släppte massa biljetter i London. och ja, Det gick inte att undgå. För att hon var överallt och alla ville gå. Fler biljetter släpptes, det blev utsålt, kom mer biljetter. Och det kändes som att man borde ha varit på det på något sätt. Mm. Men det var väldigt dyrt. Ja, jag kan tänka mig det. Uh, vi pratade lite här under låten om att uh, Grimes har en väldigt rolig Tumblr. som man borde kolla in om man inte redan hänger på den. Kolla uh, kollade här precis. Att, då, då fanns det såklart en, uh, en Kate bush uh, video, The Dreaming, eh, oh. som man har postat ganska nyligen. <laughs> så att ja, man kan Nej. gissa att hon ändå har lyssnat lite på det. Eh, vi fortsätter med en eh, annan låt som jag har fastnat för de senaste veckorna. Eh, Tingle Fantasy. Eh, de som gjorde den här grymma disco Cheaters Never Win oh. <laughs> för några år sedan som man liksom aldrig slutar och spela ute och lyssna på hemma. Eh, de är tillbaka och eh, jag tror att de släpper ett album snart. Men det här är någon slags... Eh, Uddesboa som inte kommer vara med om jag har fattat det rätt. Jag är inte bra på fakta i den här podden. <laughs> <laughs> mest uh, vi är med och speta känslor. Men vi lyssnar. Uh, jag tror att du skulle kunna gilla det här. Nu är det är lite stökigare än uh, man är van vid. det vi spelar i veckans avsnitt av Jenny och vänner, uh, Quiet Storm Club med Teen Fantasy Fantasy. Visst var det bra? Ja, fett nice. Skönt att vi gillar. Men man får ju säga emot <laughs> och säga vad man tycker ifall man inte tycker att det är bra också. Nej, jag tycker det är jättebra. Det känns som sådana låtar som jag bara helt enkelt glömt bort. Lyssnar inte så mycket på sånt här längre, men när man här är så uppskattar jag det jättemycket. Men du, du tyckte att du kände igen lite ljud så här i början. Uh, vad, vad kom du att tänka på? Uh, jag tänkte i, alltså precis när jag började så tänkte jag lätt på caribou. Ja, uh, men visst var det någonting i, uh, i liksom soundet där som kändes... Det är någonting med, med ljudbilden liksom som är väldigt caribou. Ja, men typ under vatten och sen spricker det. <laughs> så fint. Uh, du har tagit med dig någonting som heter Father. Vad är det? <laughs> jag vet inte om det går att säga vad det är och jag vill inte säga vad låten heter heller men um, det är bara en sån låt som jag vet kommer spelas på klubben i London mm. och det är väl, ja han gjort låt producerat låten med Aleph Maconen och det är bara sånt som man vet kommer vara bra även om det är lite jag vet Shady Ja exakt <laughs> Don't say a word. Father's gonna buy you a fat second herb. And if that fat second herb don't smoke, I'ma rob my plug and take all of its dope. Yeah, smoke the pills to cope. Youth and revolt, the stuff you use to cope. Just hand me the rope, cause I'm stressed and depressed. Dressed and distressed, all black, all black, cause I ain't got time to match. Who's gonna get i deserve the baddest yeah. bitch yeah. I can find Who's gonna get fucked first yeah. Baby I'm just tryna chill yeah. Who's gonna get fucked first yeah. Now is she pretty yeah. or she just yeah. like Who's gonna get fucked first Come yeah. let me fold you up, what you know about origami Who's gonna get fucked first I ain't saying spending yeah. the night neither yeah. Who's gonna get fucked first Bitches yeah. can't walk past me like I ain't shit mm -hmm. yeah. yeah. Who's gonna get fucked first Nobody saying that might be your boyfriend Who's gonna get fucked first It could be you yeah. All I know is what I got, all you know is what you want She like damn I hit her spot, all these other niggas don't I ain't on it, it ain't hot, fall in line I'll put you on Bitch you only get one shot, so try not to get it wrong She like bitch this my song, he like nigga this my song They like when you coming through, I'm like when you going home Why they hate me when I'm here, but then love me while I'm gone Guess it's only gotta fear why they don't hit me on my phone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 Ja, men man känner ju verkligen igen det här soundet från uh, förra, förra hittan med fader. Uh, hur går den? <laughs> rist, rist, rist. Look, at, look at Wrist. Ja. Uh, vad, vad är det som du. Varför tror du att det här kommer funka på klubben? Alla kan dansa till den. Spelar ingen roll hur man dansar. Det går att hitta tempot tillsammans. Ja, okay, cool. <laughs> uh, uh, men kanske. <laughs> kanske. <laughs> du simmar kul att du uh, kom tillbaka hit. Du får komma när som helst såklart. Uh, vad, vad ska du hitta på i vår. Kommer du vara hemma någonting i Stockholm? Um, jag har planerat på att hänga mer i Stockholm. Och bara upptäcka mer grejer här. Jag har aldrig bott i Stockholm så jag har inte så mycket koll egentligen. Um, och sen så... Ja, bara ta det lugnt. Men ändå jobba med grejer som jag vill jobba med. Mm. Händer det något kul i England för mig som du inte får missa? Eller som vi inte får missa? Ehm... Um, <laughs> kan jag inte komma på Nej men Jag håller ju på och frilansar Så det blir mycket Jag har stilat stylat musikvideos Det är jättekul mm -hmm. Att se hur det funkar också Istället för att bara foton Är det med någon som vi känner till? Um, jag vet inte Men hon är signad till Domino Records Det kommer ut snart Så du får skriva om det Ja, <laughs> du får inte avslöja vem det är Jag eller? vet inte men Georgia heter hon Okej okay. mm. Väldigt, väldigt cool tjej det här måste vi hålla ögon och ögon öppna efter. Mm. Uh, vad, vad är bäst med våren i London? Ja, oh, alla är så himla glada. <laughs> det, är, det märks verkligen en stor skillnad. Och man har inte lika bråttom hem helt enkelt. Man kan hänga i parken lite. och låter ljuvligt. Ja. På tal om London, Jay Paul är en sån nästan ständig favorit som man alltid längtat efter och vill att de ska släppa någonting och han gör eller det. men <laughs> man slutar ändå inte längta. Um, för ett tag sedan så kom ju, eller för ganska länge sedan nu, så läckte ju de här låtarna som man trodde skulle bli ett album som skulle dyka upp någon gång. Uh, en av de spåren var ju Straight Outta Mumbai, kommer du ihåg den? Uh, sjukt bra låt som Ben Sell uh, har mixat den, när det dök upp för några veckor sedan uh, Jag tänkte att vi skulle avsluta med den Jag tror att du skulle kunna gilla det här Väldigt mysigt <laughs> Så himla kul att du var här Magia Tack så mycket Vi ses så här. Hej